Asociación Sociocultural Moinho do Vento transmitindo o programa Unha tarde no Moinho dende Radio Felispín 102.3 Radio Felispín a Radio Libre e Comunitaria da Terra de, Tras de Trasancos A xeito de editorial Nos, agentes do Moinho Levamos nesta Radio filispin Dendo ano 2017 E dende ese mesmo ano Conmemoramos abril E lembrámoslos de marzo E outro, mais, outro ano máis Imos facelo Dede marzo 14 de abril 25 de abril Non son o pasado se non tempo referenciais nese continuo movimento que é a nosa historia. Resistencia partisana ou non pasarán o povo que máis ordena son ainda hoxe palabra de orde para canqueira apoiar todo o movimento que este contra o presente e que quere mirar cara o futuro. Hoxe cun capitalismo ou mellor, cun modo de produción mundo e en crise, cunha concentración e centralización que alonxa as clases populares dos centros poder, cun crecimento da riqueza para élites e pauperización para grandes masas de xente, hoxe temos que mirar sin desespero para adiante, buscando novos camiños, máis recolhendo do pasado exemplos de teoría e praxis para poder frente a para facer frente a neos neocolonialismo, imperialismos que nos están levando a guerra, a destrución a deshumanización. As lecios de marzo e abril son hoxe de vital necesidade. Non ao fascismo, non ao imperialismo, non ao xenocido. 25 de abril sempre. Tarde, boa tarde, compañeros Boa tarde, Cristina Boa tarde Boa tarde, Rafa Boa tarde, Pepa E boa tarde, César Boa tarde, Gustavo Boa tarde Boa tarde, Celia Boa tarde Álvaro Boa tarde, boa tarde Xan Boa tarde Ben, todos aquí vamos falar de, pois, pues, eso Que tras dos tempos venen tempos E outros tempos han de vir Rafa Contame Conto che de marzo marzo Cristina mariño Outro mundo é posible Contaremos mínimo durante 15 minutos Vai Adiante Vale Abrir en Portugal e marzo no noso país, na Galiza Relacionados, claro polo menos, canido, eh? mm -hmm. no, polo menos en canido Lembremos que temos aí Unha bracinha dedicado á revolución dos cabais Con Cristina xa estivemos noutro mundo é posible Agora non vai ser con Cris Vai ser coa súa obra Con personaxe as veces tamén vale. Vale, vale Imos falar de teatro E que a vida senón un teatro Pasto, poeta, oxe, total <risas> Neño Cris Presentemos a Cristina Personaxe Vaya, eh, Cristina, personaxe... Pus, personaxe, supoño que é a idea que se podan facer os demas de min, pero realmente tampouco hai moita premeditación. De feito, non sou unha persoa que teña un perfil moi claro, nin redes sociais activas, nin a verdade non hai moita molestia en, en crear unha personaxe concreta, un perfil así alteré o artístico nin nada disso, non? A verdade que creo que está bastante entroncado e natural si que é verdade que a veces hai un papel máis pues, iso, desde, de, desde o teatro, desde outras facetas, pero pero vaya, que tampouco noto eu que haxa excesiva diferencia Para min é unha virtude Para min, eh? Para min unha virtude É posible eh, facer teatro sin que ese teatro se sea social, emocional e motivo, inclusive, revolucionario. Eu creo que esas premisas deben de estar aí de algún xeito, que hai moita maneira de abordalas, eh? Dende o máis colectivo, o máis persoal pero para mí son factores que son importantes. non Se, se non hai unha conmoción de alguna maneira non? A, a catarse, que unha das condicións básicas do teatro realmente iso non chegar o ideal sería que a través do teatro pois, chegar a un punto de comunicación onde o que se está brindando e o espectador pois, chegue a conmoverse e, e a ver que algo se move dentro. non E iso pois, faga cambiar pois, unha perspectiva ou afondar en algo ou, ou cambiar en algún punto. Non? Sería ideal. Incluso dar un paso adiante en certos aspectos da vida. Sí, tamén tamén Porque non, non sei a que, a que eh, Por onde Fongi o teu apelido Aspectos, aspectos. Sí, sí, claro Ademais, bueno, está por unha parte O teatro como espectáculo Para, para os espectadores pero logo está o teatro como experiencia que para min é algo que é importante, non é por barrer para casa pero penso que debería ser incluso nas escolas algo normal para os show, nenos, por exemplo sí, eh, pero profundizar máis niso máis que nada porque é unha actividade onde se favorece moitísimo a empatía, onde descubres que ti es quem é, pero que baixo outras circunstancias poderia ser calquera outra persoa Eh, a compartir a establecer un ambiente comunitario de confianza e de respeito mentón, vaya, te, creo que ten para a sociedade eh, bastantes bastantes cousas positivas sen dúvida como é posible que na aldea galaica de Ferrol <risas> haxe un grupo amador, aficionado que recibe un premio europeo eh, oku estranha, non? Ben, porque pois non sabemos moi ben <ríe> tampouco contales, a que se a que se debe, que... supoño que tamén, a ver, son uh, as cuestións, uh, supoñedo vos pues, das costas, proxectos que se presentaron que me consta que foron moitísimos. Eh, para empezar, creo que algo ten que ver con que eses eh, premios europeos están organizados por Teatro de Balugas, que é un grupo de teatro de dun aldea de Barcelos. É impresionante o que chegan a facer, teñen eh, o premio europeo, eh, eles anda moito a nivel europeo e mundial, incluso despois teñen o festival de linguas minoritarias que pertence ao clube da unesco de linguas minoritarias despois teñen o, o palco de terra onde porque eles eh, creen nesa bueno nesa nesa causa que compartimos eh, históricamente galegos e norte de portugal non entón viven da alguma maneira fan causas para alentar esa esa comunidade non entón todos os anos invitan un grupo galego Eh, para fornecer de alguna maneira isto non? entón eu creo é eh, un grupo que está moi comprometido eles fan teatro comunitario están comprometidos coa memoria están entón supoño que unha das premisas para dar ese premio a mellor proxecto artístico como foi no noso caso que foi? Eh... Que, foi... que ainda non o dixemos Ah, pola obra, dis claro. Pola obra de marzo a marzo <risos> eh, Nada, sempre nos falaban Que no momento de visualizala E demais Que, bueno, que de algún xeito xa despuntou ¿no? Entre todos os proxetos que recibiron Porque cumpría moitos Deses de factores ¿no? De un traballo comunitario, dun traballo de memoria Conte eh, iso, Cris De marzo a marzo non é só unha obra de teatro Claro. moito máis se... e... sí. pode ser un pequeno resum antes de que, desde que César Merriña polos minutos <ríe> Bueno, partindo desta pregunta que me fa sobre o premio sí. europeo no? pues, eh, o que se valora é o proxecto artístico non só eh, o texto ou a atuación ou a dirección ou a obra valora o conxunto e iso é debido a que eh, o texto escribiuse a raíz dun proceso Eh, onde hubo moitísimas entrevistas persoais bueno, que ti sabes, sí. porque axudaxes a, a facer reunións que lle chamamos vivenciais, vivenciais. Eh, de persoas que viviron os acontecementos, máis dentro máis fora pero xo era interesante, porque eh, a mí o que me interesaba era reflectir non só as loitas sino o clima social onde esas loitas se, de, se desenvolveron Entón foi eh, impresionante, non, a cantidad de persoas que, que participaron nessas reunións, outras entrevistas que eu tuve a nivel individual con moitas persoas tamén. Bueno, a parte de todo o traballo bibliográfico, e eh, bueno, eh, eh demais, non? Entón de, de escritura inclusive. Si, sí, si, sí, todo isto Eh, leva a, a un texto que eu, eu fago con Carlos Castrillón XII, compañero de aventuras dramatúrxicas varias ao longo de moitos anos. E eh, iso, revirten no, no texto que finalmente poñemos en escena Ademais disto, pues, houve uh, outras colaboracións Como musicais, por exemplo eh, Os cantos de Taberna da Escola da Vaca O grupo dos Fallados Que eran pues, os nosos veciños que ensañaban arriba Mientras nos ensañábamos abaixo E tamén pues, os, os chegamos a incluir Para algunhas actuacións Entón, valla, houve moita implicación eh, do barrio e de e de, bueno, de moitas persoas de, de ferrol para este proxecto Que materializan nun obra de marzo a marzo que ten un título debido a que? Mm, eh, foi costoso encontrar o título porque claro todo isto ven que unha vez con toda esa información que se recaba de todas esas vivencias, de, de, de todas esa recollida histórica eh, plasmalo nun texto teatral eh, cando é unha fin despois dos sucesos Para min había algo no que eu non quería facer trampa, non? A parte eh, sinceramente, eu sabía que iba a haber testigos vendo iso entón non é como se te a falar de edade media porque, vaya, pues, interpreto, fantaseo e, pues, vale, meus historiadores podeme decir que tal o que cual pero que testigos directos estean vendo si vas ben ou non vas ben polo camiño, pois iso me impoña moitísimo respeto eh, entón a fórmula que atopei foi eh, eh, comezar no presente e ademais así aproveitar para tamén facer un paralelismo entre as loitas dos anos 70 e as loitas actuais non? hai unha escena que resume un pouco todo eso que é cando a... a parella así de medianeidade da obra están na cama e claro, el eh, traballa nas auxiliares de, de Bazán entón eh, están ali entón ela que está traballando de, de diseñadora gráfica lle eh, di, pero parece mentira, sodes moitos Por que non vos xuntades, eh, fai, tedes que mobilizarvos E eh, di, mobilizarnos, di el Xa padeces o meu pai, pensas que porque vivimos Porque traballo en Bazán, isto son os anos 70 Entón, claro, ele a dille, pero que dix Se os teus pais vivían nunha ditadura E entón el, el pon en, en xogo eh, Que ditadura é esta onde non sabes Antes loitabas contra o estado opresor E agora non sabes ni contra que loitas non Bueno poño todo isto como resumen dese de espíritu do presente e do, do, do pasado. Non o sea, É como do marzo presente e o marzo pasado, de marzo a marzo. ¿no? Entón, a diferencia que hai, eh... a loita sempre loita. E sempre, digamos, que o que move pues, é ese espíritu de mellorada das condicións, e, e... pero as condicións ti que son diferentes. ¿no? Entón, me parece o máis honesto abordar desde un presente facendo eh, miradas ao pasado e recorrendo ese pasado que non facer só algo do pasado que requeriría moitísimo máis eh, traballo ambientación moitísimo. e non, non polo traballo, sino tamén ao final xa era por, por, por incluir eh, que pasa con, con agora non, non facelo como algo aillado sino relacionalo e iso tamén é parte do, do, do, do proxecto que eh, a loita non é algo do pasado senón é algo do presente tamén e eh, por aí ven eh. que ben fala Cris, verdad? <risa> <risa> <risa> cre <risa> no que está dicindo cre no que está dicindo <risa> canta situación levades? Uf aí me pillas sei que máis de sei que vinte pico así no, pero non sei o número se si estuverá aquí algún deles pues que no se leva moito a conta lugares Eh, lugares, eh, bueno, pois en Galicia, en toda a comarca, en prácticamente... Máis que lugares de sitios, lugares de, de lugares. É dicir, non Carballiño, Ribadeo, Monforte, non. Hmm asociacións veciñais por suposto, asociacións veciñais despois mm, grandes tertames do Teatro Amador mm. o, seixa, eh, o recorrido de escolas, eh, escolas no, no, faltanos iso falta iso e a nosa idea sempre estivo aí e de feita a obra sigue en cartel e non eso. desistimos diso é sempre unha idea que temos En Canedo César vai encargarse de que, de que se represente no Instituto de Canedo <ríe> e no? como temos un antigo xefe de estudios de Ferro vello Bello algo arcañaremos pues... antes, antes do 31 de agosto si, sí, nos no sempre decimos e estaríamos encantados ¿eh? de, de poder levar a, a mocidade esta historia vale, mira eh, seguinta actuación eh, seguinte actuación 9 de maio en Serantes na Asociación de Vecinos de Serantes ser ¿eh? sí. temos que lembralo para sí, poder Volver volver dicilo aquí. 9 de maio que caldra demais na nos, nos dez días das festas dos Maias. Mm. Si, si, no maios antes, acordo. Vale. Eu lembro que foi un estreno, non? Mm. Uh -huh. E, bueno, había xente que choraba, xente que se emocionou, bueno, internacional, bueno, emocións que saíron nos diferentes estrenos, emocións destacables, o Cabré, ou xente que non lle gustou e se foi. Mm, falando da estrea, hai un detalle que só foi fora de toda a cuestión da, da actuación e da obra e de todo o que significaba. Nada máis acabara a obra, o público saiu, e foi algo que menterei me despois, pero ata vin fotos diso. Eh, resulta que un coche Se quedou parado na costa de Concepción Arenal, que Costa Costa non sabe, a dirección cara arriba E un coche quedou salí parado E desupe todo o público que saía do, do teatro eh, en grupo ali todo o mundo arrancando aquel coche para arriba eh, Costa Arriba, que é xa, sabe, como é eh, Pero montón de xente, todo o mundo axudando a que o coche arrancara O coche arrancou, se foi Parece unha conseña moi pequena, pero de alguna maneira reflite que algo eh, sobre o colectivo e sobre axudarnos e sobre no, nada máis, eh, pareceu-me como un broche moi fermoso. Nunca nos viñeron a decir nada desagradable, eh, ao contrario. Eh, sucede unha cousa que, que eu que levo dirixido moitas obras, e todo moitas obras, e do despetador a moitísimas obras. Pois, bueno, a veces hai, si sí, sí, hai corrillos, hai, oh, porque tal vez pues, parece, pues, nos sorprende ou pasa algo, non? E certamente... Eh, eu percibo que hai unha certa conmoción, a veces se encenden as luces e eu miro para o público e hai unha emoción, e logo que pasa é que a xente non dá saído do teatro e se queda falando, e tal, pois eu recuerdo si a xente nova, pois que o meu abó, o meu tío, non sei que, a xente que o viviu, bueno, hai desde os que cantan a huelga, desde o público, ou meten algunha palabra polo medio... Eh, despois veñenche no? de, de pues, eh, ve a falar na última actuación de Baldoviño veúnos a falar un familiar de Daniel Niebla moi emocionado logo persoas que me decían pues, eu estaba aí con, con as comisións e tal e isto foi así, de verdad moitas gracias por contar como contades alguén eh, eu estaba en Coruña pero foi un represaliada porque apoyei estas, estas folgas bueno Entón, evidentemente, eh, supoño que algo si fixemos ben, porque non non se sai así, así como así. Supoño que vale a xente que non, Claro, que é que non che falar, que se vai non... Eh, pero ambientes eh, adoita ser bastante emocionante. Creo que temos que, volver, bastante emocionante. temos que volver a invitar a Cristina. Naturalmente. Eh? Así, ah, claro, Cris. Naturalmente. Eh, non noso nome, eh, que siga representando que siga desco proxeto de marzo a marzo. Si, sí, para nos é unha honra e ademais que eh, non só porque ademais isto nos levou un montón de premios, un montón de reconhecimentos pero de verdade que que o de menos. Eu como directora que escribín, que este evento en todos os... cada ensayo, nos ensayos eh, pois sempre acabo emocionada tamén tal, nos pasa a todos entón sempre temos a teima de seguir en ningún momento sí, se verdad. falou de parar Cris e eu facer unha reivindicación a que escoido coito con C de Cerrol Que necesitamos encanido agora un, un teatro por favor un teatriño para no, por, favor, no. sí. un por favor temos lugares que son moi poucos génicos eh, hai dous grupos de teatro importantes un montón de xente en danza aquí debe haber como unhas 50 persoas facendo teatro eh, de verdade un pouquiño de dile, no. necesitamos un teatro, teatro. <risas> gracias moitas moi parans parabéns por ese premio e y aquí estás, piñetes dúas veces podes vir catro, sei, porque escoitarte é un placer e ademais son te unha lección Rafa, outro monte posible sen dúbida si vamos sen a empezar entre un pouco a tertulia se si queres permanecer aquí, pois pues moi ben de marzo a abril Celia, sí. de marzo a abril Bueno que eu... que, que, que, que eso que, que ti titulas o que nos trouxo abril e se si queres escoitamos un pouquinho a Orquesta Municipal de Amadora e empezamos claro. sin publicidade eh? pode ser este o momento máis xa caído para lembrar os valores que nos trouxe a abrir é unha realidade na que a ultradereita e o fascismo van gañando terreo. Todo iso engadindo ao tradicional imperialismo norteamericano e máis dun fascista que está a prender lume ao mundo, sen esquecer o seu aliado natural que non é outro que o xenocida Netanyahu. Falamos de abril que non é só un mes do calendario, é un tempo de renacemento, tempo de maios, pero tamén de voces que se alzan contra a opresión e sinalamos abril por tres acontecementos clave a proclamación da segunda república o 14 de abril de 1931 a liberación de italia da ocupación nazi 25 de abril de 1945 e a revolución dos gravos en portugal o 25 de abril de 1974 estes tres momentos separados no tempo pero unidos no espíritu traen nos valores que debemos lembrar hoxe máis ca nunca A liberdade, a democracia, a igualdade, a justiza, a social e a paz conquistada pola xente común Valores que dábamos por feito, por gañados, pero que hoxe en día están en risco ou son resignificados do fascismo facéndose donos de conceptos como a liberdade ou a democracia. De que valores falamos? Na Segunda República significou rachar cunha España de sagrado xancristía, de analfabetismo e de atraso. Foi un momento que representaba valores profundos, a fraternidade, a igualdade, a esperanza, a dignidade e a liberdade. Troux avances enormes, o sofraxión universal, a separación entre igreja e Estado, o divorcio civil, a educación naica e gratuita, a reforma agraria para combater a desigualdade no campo e o recoñecemento dos dereitos dos traballadores. Os seus valores centrais eran claros, modernizar o país, reducir privilexios, promover a cultura e a educación como ferramentas de emancipación e construir unha democracia inclusiva. O 25 de abril de 1945 en Italia significou o final da ocupación nazi e do regime fascista de Mussolini. Os valores de liberación italiana son os doe resistencia, o antifascismo como base da nova democracia, a unidade na diversidade, a dignidade humana fronte a barbarie e a paixón pola liberdade. O 25 de abril non só foi unha derrota militar dos nazis, foi o momento en que o povo italiano dixo basta a dictadura e a guerra. Finalmente a revolución dos escravos, que para nós, dende moinho do vento, ten un significado especial, xa que a data do noso aniversario, na que neste ano cumprimos 13 anos. Os valores da revolución dos cravos son explícitos nas 3D, democratizar, descolonizar e desenvolver. O 25 de abril, en Portugal, traeu liberdade de expresión, dereito de asociación e folga, fin da censura, eleccións libres e o final do imperio colonial, permitindo a independencia de Angola, Mozambique e outros territorios. Foi unha revolución popular e militar que devolveu a dignidade a un pobo empobrecido e silenciado. O 25 de abril portugués converteuse nun símbolo de cambio pacífico, de unión entre o exército e o povo e de esperanza nun futuro máis justo. En resumen, estes abriles falan de antifascismo militante, a justiza social e a loita de clases, o internacionalismo e a solidariedade cos povos e a convición de que o pobo é o suxeito da historia. Non quería rematar, se lembrar outra revolución e un pobo que, aínda que non foi en abril, explicita moi ben todos estes valores, que é Cuba, país solidario que leva o internacionalismo, a justiza social e o antifascismo como bandeira. Vaya dende aquí a nosa solidariedade e agarimo, xa que parece ser o novo apetito do imperialismo má Pero aínda así Cuba resiste. Dende este espazo e dende esta sección queremos lembrar esas leccións que nos deis a historia para non repetir erros e ser moi conscientes de que para parar o fascismo ten que ir máis aló de discursos valeiros. Require un compromiso profundo con esses valores de abril, é ser consciente da necesaria loita que debemos enfrontar sen dúbidas e sen pasos atrás. Celle moi muitísimas grazas. muitísimas a, a ese análisis de logo de marzo, de marzo a marzo, el Xan de... eh, López, Álvaro García, Gustavo Ramírez, Celia Fernández, Rafa Rodríguez, Cristina Mariño, Titulábamos esta tertulia Diferentes tempos, o mesmo berro eh, É unha das primeiras cousas que se nos ocurre Valores de abril de abril que acaba de, pre de presentar Celia Que opina de Xan, que opina Álvaro Valores de abril hoxe Bom eh, Primeiro eh, Quería facer un pequeno comparación entre uns e outros que penso que hai un fondo común innegable, aunque evidentemente hai diferencias no tempo, na forma e tamén na, na, no resultado en vítimas humanas. De todos eitos, penso que o valor máis fundamental é que os seres humanos somos unha especie que, a pesar de que mm, temos unha tendencia natural á violencia, como casi todos Os animaidos que formamos parte, os mamíferos superiores sobre todo temos un acervo cultural eh, civilizador que nos fai eh, crear sociedades mm, que valen realmente a pena e decando en veces xurden na historia eh, movimentos que eh, buscan o peor que hai dentro dos seres humanos e non o mellor e ademais non é só que buscan e que se aprovitan del e o promocionan En términos modernos podemos chamar de fascismo, ou xe pois pode ser o movimento maga, trumpismo. Son diferentes, teñen bastantes matices entre eles, pero no fundamental creo que é o que dixen. E Para non estenderme, penso que ese valor da creación dun mundo mellor, a capacidade de resistencia que ten, teñen os homes e as mulleres contra a opresión, e tamén, eh, hai que decilo, a capacidade de sacrificio, porque eh, no caso italiano eh, foi ademais nunha guerra de liberación contra un exército de ocupación nazi, tamén unha guerra civil contra o propio fascismo interior, que costou moitos, moitas vidas, moitas, eh, injustamente recoñecido, mentras outros movimentos de resistencia son máis. No caso portugués, sempre se tende a decir que foi unha que foi unha revolución prácticamente en 40 e eu discrepo porque a revolución portuguesa non é a revolución en Portugal é a revolución dentro do mundo portugués é unha dentro da árbol das das continuas revolucións atlánticas é unha revolución que se produce tanto en Portugal como nas súas colonias É que de feito nisiquera empeza nas colonias empeza contra outro país que acaba de conseguir a súa liberdade que no ano 61 a Índia que a tunda que lles deron militarmente sirveu para que despois o exeto portugues recapacitara. Os mortos foron moitos máis dos que dos 79 mortos de entre 1974 75 de dentro de Portugal. Foron moitos máis porque hai que contaros de mil e pico de mortos portugueses nas, nas guerras de, na guerra de colonial e, como mínimo, 80.000 mortos. Eh, persoas africanas sobre todo que morreron vítimas desas guerras e penso que hoxe en día o que podemos pender é que é posible mudar as cousas aínda con dificultade contra poderes inmensos que é necesario facelo e que eu creo que sempre habrá seres humanos somos e mulleres dispostos a facelo Álvaro, abrilox eh, a ver a min me gustaría un pouco eh, falar da república en xeral eh, como un proxecto de futuro tamén. É certo que os valores que, dos que falábamos agora, antiimperialismo, anticolonialismo, ansia de participación, o que a democracia plena, eh, os había daquela, eh, agora os temos. Pero a mí dame un pouco de medo, eh, falando cos novos, cos, rapaza, cos rapazada, Eh, cando falan da república porque falan de levar unha pulseira cunha bandeira e eh, dicir que non queren rei e iso digamos que o superfluo do que a república se si temos que se si queremos unha sociedade plenamente democrática estamos en contra do colonialismo queremos como poñía na, na, na segunda república no artigo 3 que renunciaba Claramente, a violencia entre os países, renunciaba a guerra como instrumento de negociación política que directamente se subyugaba o país enteiro ao que disera daquela a Sociedade de Naciónes Son os valores de pacifismo que os se parecen de, de, bueno, de ciencia ficción. no Que país se autorrenuncia auto a violencia como instrumento para autodefender autodefenderse. Uh -huh. Non, estou disposto a asumir a negociación que as entre colectivos maiores. ¿no? Entón, todos estos valores, eu penso que os estamos... nos os coñecemos conhecemos, porque conhecemos a historia, pero se a república de chegar en, a este país, pois pues, terá que ser tamén da man dos dos rapaces máis novos. Os rapaces máis novos eu penso que ao estar en contra o rei, se me perdonáis o chascarrillo, que é moi fácil. <ríe> o xa sea, coñeces un pouco de Juan Carlos I, un pouco de Freilandis, que en que rei, non? Non hai que estudiar moito. E, a bandeira te di non, é que isto é Freilandis que había antes, despois que hubo unha guerra tarde, pois tampouco a quero. En realidad a bandeira, en realidad o que axa... Home, que raíz, ¿no? Estos reis, por lo menos un poco, o, o Incluso que haxa eh, Presidente da República Quen dixo que tiña que haber un Presidente da República Tenemos que falar entre todos e dicir que modelo de país queremos Entón, iso me preocupa un pouco máis que os valores, Realmente os valores que, que nos queremos transmitir É certo que beben de un montón de situacións históricas En, en particular da Primeira República Da Segunda República todo De Portugal, de Italia De todos os momentos un pouco de liberación Falando de liberación e falando do anticolonialismo, dame un pouco de pena que cando falamos da situación actual, que falamos moito de Palestina, falamos de Cuba agora, porque tamén falamos de Venezuela, do que está pasando, e esquecemos un pouco eso son noticia agora do poco saharaui. O poco saharaui foi é víctima nosa directamente e continuamos maltratando. De feito agora está coa regulación de, das persoas migrantes e hai unha salvedade que precisamente <ríe> para Saja teña que ter unha salvedade sí, sí, sí, sí. no seu favor e hai unha salvedade que precisamente na súa a contra. Perdónate o longo. Eh, eh. No, por aquí no, vamos, no, vamos no, no, a ver quen no, no, quere no, no, falar. falar. Gustavo, Gustavo, ti que Ves, o autor amplio que veches unhas vivencias moi grandes e moi duras, non sei como ves o momento actual, eh, os valores deste actualidade destes valores de abril. A ver, viendo lo que está pasando e lo que pasó e lo que sempre lamentablemente, esto es una historia que que se repite de da mesma manera. La única diferencia es que Eh, ahora hoy este, las clases las clases trabajadoras eh, no están tan organizadas como para poder hacer frente a claro. eso Ese, eso es lo que yo veo digo ten, tendría que organizarse más en la clase trabajadora la, este, la clase política empezar a encontrar a la izquierda fundamentalmente empezar a encontrarse hay ahí un un destello de que podría haber una posibilidad, pero bueno, el problema es que nadie quiere llegar al sillón. Eso está claro. Entonces ahí hay que ser humilde eh, para poder concentrar a todos en este cómo se llama, a todas las clases trabajadoras, la gente en la socia, eh, social, este la cultura y, y y decir con humildad decir, bueno, eh yo postergo lo mío para el beneficio de los demás, ¿eh? o sea, de la, de, toda la, de, todo, de to, toda la clase, este ¿cómo se llama?, social. Eh, el tema es que yo creo que lo que falta es un poco de, de humildad arriba para ver regocijo abajo, que eso es lo fundamental, y no lo veo, no lo veo, eso es lo que me está faltando, y por eso cuesta un poco entender por qué este, este nadie... Eh, o sea non no hai unha no claridad para decir las as cousas e poner unha salvedad en as cousas que están sucedendo Alguien que quere continuar isto que acaba de abrir eh, Rafa, esta é a historia de Cristina Puedo, puedo colarme? Si, sí, si, sí, claro. sí, sí, como non no, Coloemos colo pues, todo o que es queres compa muy... Comparto claramente o que dix pero é certamente un éxito do capitalismo mm. El, o, o individualismo ao que chegamos é claramente un éxito e a desorganización dos part... no que son na actualidade os partidos políticos deixa moito que desexar de feito, cando hai unha alternativa de movilización que escapa aos partidos políticos triunfa quero dicir, eh, po... dende o 15M desvinculada de partidos políticos aquelo subiu para arriba o movimento feminista, que eu sempre digo é o que nos vai salvar, se non salva alguén vai ser o movimento feminista ten... está alonsado. Claramente os partidos políticos Dime con que cara vai calquera partido político A unha movilización do ITU-M Si que van, pero dime que me está detrás da pancarta O sea, claramente é outra cousa A movilización da plataforma de inquilinos As plataformas O movimentos reivindicativos sociais máis concretos Altri Son movimentos que están desvinculados Do que nos se organizou A sociedade burguesa, perdónade O... Oh. <risos> e que triunfan, o sea que realmente sí que hai unha ansia de organización colectiva pero non nos valen os instrumentos que son caducos que tamén é un pouco erronoso fixarnos nas repúblicas anteriores e as experiencias anteriores para a sociedade é completamente distinta De feito, antes falaba das organizacións internacionais como van quedar as organizacións internacionais cando desaparezca Trump? Que vai ser a ONU cando cando non este Trump? Quen recompón eso? é todo moi moi complexo, pero eu eu si sí que estou esperanzado porque cando é un movemento social, incluso desvinculado dos, dos, dos mecanismos tradicionais de organización, ves que triunfa. Perdón. Cham. eu vou discrepar. Ben, creo, creo que o momento eso, este discurso eh, corresponde a un momento fai 10 ou 15 anos o nascimento do populismo de esquerdas que, na miña opinión, aportou cousas fundamentais para o futuro unha delas a máis importante foi o dereito a participación e quizás tamén a, a mobilidade de determinados cargos políticos que tiñan por costume estar aí, pois, secular <risos> Eu, eu creo que iso foi importante, agora ven, houve circunstancias negativas. Unha delas foi unha, unha quase desprezo polo mundo sindical, que é o mesmo de decir que pola, polas cuestións de clase. Entón, eh, por que? Porque, porque cada quen é, foi toda a súa experiencia do seu ser social. Si tienes un profesor universitario, ou eres un estudante, ou eres un tal, tendes a pensarlo como tal, e non ten nada de malo, non? Ademais, sobre todo, si a diferencia dos anos 80 e 90 eres un profesor ou tal ou un aluno universitario normalmente dunha familia de unha clase non obreira que non é o mismo que cando estudiamos nos anos 80 ou tal que si podíamos acceder, foi a nosa gran sorte non? que pudemos estudar a pesar de, no meu caso, el ser fillo dun peón non? Difícilmente, pero podía ser Entón, eu creo que eso, ese momento Pasou, eu creo que sí que se necesita Organización Unha cousa é a organización E outra cousa é o dirixismo Son dúas cousas diferentes É dicir, os movimentos sociais teñen que respirar ter a súa propia dinámica Pero é necesario Que as, os seres humanos Neste caso concreto, non as asociadas A, a Irmáquil esteña Organizada en plataformas, como foi o caso de Altri, pero na que tamén participaba xente organizada, evidentemente, en eh movementos moi importante para min, ao mellores porque fun sindicalista, como algun aquí dos presentes durante moitos anos, eh moi importante o movemento sindical. E vou dicir fundamentalmente por qué? Porque o fascismo tende a acudir aos eh ás partes menos, eh, digamos, mm, economicamente pudentes, por chamar de tal. Non solamente a, a clase obrida máis desfavorecida, senón os elementos lumpen tamén, que se chamaban no marxismo e que realmente existen, claro, conhecemos. Entón, é, para buscar aí un, un foco, un, un, un nido no que, que tirar del. E iso, a única maneira de evitarlo, é de que a esquerda, e sobre todo, o sindicalismo esteña presente onde ten que estar. Non só nas grandes factores, tipo... Eh, bazan como ela eh, refletiu ben, senón tamén nos trabalhadores máis en precario que hai dentro da bazan como son as, as auxiliares que sobra eh, obra Xa é fundamental, ou, por exemplo, as mulleres de Zara, como estes días eh, manifestándose tal, manifestándose para a defensa dun de convenio propio que conseguiron e que se elles queren poñer un desde Madrid que la mina en realidad, o seu avance que conseguiron aquí. Se si ti, si ti non consigues que eh, esa parte importantísima, que aínda sigue sendo mm, seguramente non mayoritaria, pero unha parte moi, moi, moi sustancial da sociedade, eh, esteña contigo, pois a derrota é eh, certa. Seguro. E ademais é certa por outra cousa, por o segundo defeito que para min ten a, temos, temos a esquerda, que é eh, o noso... Mm, afán de, eh, de, de ser divinos, de actuar pouco e falar moito, de non arriscar, eh, se temos unha certa situación, e xo é moi humano tamén, por certo, arriscar moito na, na nosa vida, nosa... e contra o fascismo é imposible, é imposible ganar de, se non se arrisca, vai haber que arriscar. E igual as persoas que xa temos unha idade, temos que arriscar máis, e non permitir que sexan os nosos Netos e netas xa que xa os temos ou, ou fillos os que tal nós temos aínda moito que facemos, que xa estamos aposentados, reformados, xubilados como se queira decir. Eu penso que iso é moi importante. perso o chamamento meu sería precisamente aos dos que fomo parte agora, que xa ou, a xente que está xubilada Que non pensemos tanto no nosas pensións cobrar ou tal O cal é importante, porque sobre todo pensemos que temos que poñernos ao servizo, dese de construído da de sociedade. Cristina. Estou moi de acordo con moitas cousas que acabas de decir agora Xan, pero sí que é certo que eu advirto certa preocupación eh, a nivel mobilización da xente nova, porque por exemplo Ferrol para Mostrón Botón, vas a calquera tipo de mobilización e non hai moitas veces ni unha soa persoa nova, nin unha entón iso me parece moi preocupante si que é certo que a nivel ni, ni galego tamén o vexo, é moi xeral pode haber esporádicamente incluso que decíamos, eh, como por exemplo 8 de marzo, está pasando Que non hai tantas rapazas mm -hmm. como, como, como de hainas pero non outros anos ten, o sea, quero decir por eso cando eh, xan dixo isto de hai 10, 15 anos, 15M todo isto si sí que é certo que non podemos estar basándonos niso porque xa si sí, xa hai unha transformación e estamos en outro momento diferente e eu creo que hai eh, efectivamente desde os máis bellos que podamos transmitir algo do que aprendimos eh, eh, para min hai un, algo importante en como transmitir iso a xente nova ou como a xente nova pode acceder a iso pola súa conta, pero eh, aí hai algo importante, que, que non sei por qué pero non, non, non está chegando, me parece. A movilización física, falo, non de, de pronunciarse. Rafa, sí, catro conceptos que intento explicar. Catro conceptos non, perdón, catro constructos. Acción, non? Acción significa loita. Loita eh, na rua onde vive xa, no instituto onde está Álvaro, no traballo de, de Celia ou como fai e eh, Gustavo sendo fornecedor de moita xente que ven Segunda cousa como temos acción, como temos loita lóxicamente temos que agrubarnos, como decía xe desagrubados non somos mm. nada, agrúvate no barrio na túa comunidade de veciños no teu edificio pero agrúvate, lóxicamente consciente que va que a ven agrubarse ¿no? Dixemos loita, acción Dixemos militancia, agrupación A militancia é unha palabra a reivindicar, na miña opinión non. Terceiro eh, Hai accións tan revolucionarias Como decir Nunha, nunha reunión Non, non, non, non, non no, no, no, no, Non permito que ti digas Que os homosexuais son enfermos E que me paso, nos pasou outro día É agora mesmo revolucionario Porque a mi grande parte da xente di, Total da igual o que digas, van a ver... Non, non, non, non, non, non, fascismo fai cara de frente. E remato. Joder, macho, temos que buscar unha república socialista. O socialismo ten que ser a nosa referencia presente, non futura. Ben, eh, falábamos de actualidades boneras de Riloche, da necesidade de organización diante desto que eh, podemos dicir unha loita antifascista, anticolonialista, o pobo que máis ordena, pero non ordena. Eh, Tuvemos aquí un programa especial no que estaba Celia, non se estaba Rafa, que dedicamos a, a aqueles intentos, privad... intentos non, realidades privatizadores de Thatcher e de, e de Reagan que ata agora, bueno, concretando, eh, a loita da muller, a loita en contra da discriminación todos esos valores a loita pola, para que o pobo sea realmente quem máis ordena o anticolonialismo e a mín me ama cabeza unha cousa que a ver se vos analizades máis polo miúdo do que resulta que un, un señor que foi presidente da xunta de Galicia que chaman Fijo hoxe en Madrid un pobo galego que é un pobo de emigrantes dos máis grandes dos que botou máis masa popular para fóra, en que as familias vendían o que tiñan para poder ir á América. En que quedou totalmente desestruturado no século XIX xunto co pobo irlandés, fames tremendas levaron a saír a Argentina, a Uruguai, a Istoeno, labramos o futuro quen poito. E resulta que este señor di que non se pode regularizar a los emigrantes, este señor dos Peares que non debe ter que non debe ter se si mira para atrás seguro que o seu tío o seu ou foi emigrante pero é tan cortiño me tan cortiño é da tanta nausea no, escoitalo que, que, no, que di que non se pode é maldade. É maldade. regularizar porque son eh, delincuentes que maltratan a las mujeres e é todo máis esto quería que me dixaras algo vos sobre esto dentro deste contexto 25 de abril Mira, eh, por poner un ejemplo El otro día, eh, bueno, estaba en la calle Venía a hacer un, una, una encomienda Y un matrimonio mayor Que los, los conozco hace muchos años Yo nunca había hablado de política con ellos Ni tampoco le había preguntado nada de la vida Sé que él era jubilado de la 11 Y la señora, este ¿cómo se llama Bueno, no sé si era jubilado no Pero era compañera de ellos entonces empezamos un poco el tema de que me preguntaron por mi familia pues muy correcto siempre yo le digo y le digo no, eh, bueno mi niña, mi mujer le digo estoy ayudando a la gente que viene, le digo porque viene con dificultades porque yo las pasé y no quiero que los demás lo pasen entonces sí. hay que recompensar eso que me dieron a mí dárselo a los demás y ahí claro, eh, me soltó la bomba no o sea pero es que esa gente viene a cobrar las paguitas y viene... Sí, a, sí, no sí. Sé Entonces yo, a ver, le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, le digo, ¿quién te comentó eso? No, porque yo lo, lo, lo escuché, lo vi, le digo, bueno, yo te voy a explicar. La gente que viene, viene con una mano atrás y adelante. No trae dinero de ningún tipo, pero se busca la vida como sea. No le roba a nadie, eh, a veces hasta tiene que dormir a la calle, y la mujeres y los niños... Tenemos que darle una para vivir sobrevivir vivir ahí este en, en el patronato para que puedan dormir le digo, después otra cosa le digo, los papeles no porque aparte pueden votar pues los trae sánchez para votar y yo pero si le digo si el inmigrante hasta que no tiene papel no puede ni votar ni ni, ni, ni en el colegio le digo yo es, es mentira yo tuve cinco años acá para poder votar ¿Por qué? Porque tres años estuvo ilegal y después me consiguieron la nacionalidad y recién ahí, este o sea, primero me dieron permiso de trabajo y a los dos años me dieron la nacionalidad. Y recién ahí puedo votar, le digo. Y se quedaron asombrados. No tenían respuesta. Y le digo, no te no, que no te engañen. Tú pregunta, que hay gente que te puede decir, y si no vas y te informa. Le digo, pero no puedes estar diciendo estas cosas porque ese es el problema. Se enrolla este ya lo mira con mala cara ya lo ve con mala cara. y ese es el problema que la mala información que hay y lo que se piensa de lo que viene a ser el inmigrante que eso es una cosa no se ve aquí que se haga un, un, un este, ¿cómo se llama? que se haga por ejemplo dentro de la izquierda que se hable que se que vengan que hablen aquí y este y comenten y, y, y, y le expliquen a la gente de, de qué se trata traer a los inmigrantes. porque Cada inmigrante que entra aquí colabora para pagarnos las pensiones a nosotros no es eso que que si no, no, esta sociedad colapsa pero mira perdón saben no muy bien todos ellos. yo te voy a poner un ejemplo en uruguay está la izquierda ¿no? o sea estamos sí. tratando de lograr de votar es el, el único país de sudamérica que no puede votar en el exterior sí, estamos sí. peleando a die y siniestras Ya en, en 20 años no podemos llegar a un acuerdo porque lo que se quiere es una república y hay que llegar a acuerdo de tres cuartos bueno eh, un día me, este, ¿cómo se llama? De, me desde uruguay me, me llamaron ahí para hablar un poquito y le dije yo cómo puede serle yo yo que si yo hoy estoy jubilado aquí en españa en uruguay a mí me cobren en mi jubilación Eh, la seguridad social, ya, o sea, porque ahí hay que pagar un porcentaje, la seguridad social de lo que yo no estoy haciendo uso. Digo, sin embargo, digo algo, no, lo pago. Pero aparte de la cosa, le digo la, eh, cada vez que envío dinero a Uruguay, yo pago impuestos. Y, y ese dinero se utiliza en Uruguay. Digo, o sea que yo tengo derecho, tanto derecho como que vive ahí, como si yo viviendo en el exterior no me vengo a una historia, es simplemente el lado que hay partidos que no les conviene que la gente, que, que votemos que, que, que votemos porque sabemos a quién vamos a votar, o sea, la mayoría somos izquierda, no somos de derecha, que nos vamos eh, ¿Algo más sobre este tema? ¿Algo eh... Eso es sorprendente, ¿no? La legislación española. Uno se desconhece cómo están los restos de los países europeos, pero a, a, a contradicción que se da aquí de, de permiso de residencia o del permiso para trabajar que es muy incongruente. No hay que no entienda. No sé si es así en todos los sitios. O... Pero la, la ley es nueva, que eso sería bueno hacer un, un debate y eso. Es que te van a legalizar por un año ya por un año y si mañana en ese año tú te quedas sin trabajo porque el contrato que te van a hacer es de chiste es, o sea indefinido itinerante no es que lo, porque no, vas no. A, te pueden echar cuando quieras vale entonces al año no vas a tener la posibilidad de que porque tenés que buscarte otro trabajo y si no conseguís otra vez para afuera estás ilegal en medio pasa con las mujeres perdona eh No, no, no, no, porfa. Digo, Con las mujeres, este, ¿cómo se llama? Que supuestamente cuando viene, conoce a una persona, se casan y están este y se les da el, el, el pasaporte europeo. Por ejemplo, ¿no? cuando se casan una, si se pelea, si se quiere divorciar, pierde la nacionalidad, pierde la posibilidad de estar legalmente en el país y queda fuera. Gustavo, es, eso son un montón de cosas para que no se hablan. Clarificadora, hasta mucho ver a, a... Mucho de la mesa no lo sabían esto de repente. Moi clarificadoras as tus palabras una pregunta. Non che resulta cansado ter que estar peleando contra os teus evidentes dereitos? Mira, perdona que yo ven eh, pero mira, yo aquí acá yo no me no me canso y en mi casa me dicen sí. puh, mi madre, porque okay, mm. yo salgo, hablo y y, y y enfrento lo que sea. Acá sabes cuál es un problema que yo veo grave de principalmente de la izquierda, hay un montón de locales del BNG, del PSOE, de izquierda unía, yo no veo a nadie ahí nunca donde poderle hablar, poder ir a indagar, poder terminamos siempre sí, en los mismos quería. lugares. A mí un día me una una compañera de izquierda, ¿eh? que la, la conozco, Rafa. Este me dijo porque yo le dije que estaba ayudando a la gente iba patronato porque rafa me dijo sí, yo voy a colaborar en lo que sea no me importa donde sea patronato no me interesa lo que sea la directiva a mí me interesa colaborar con esa gente un compañero de izquierda sale como van a decir pertenece a lupus de y yo dije, pero jodate, decime, como decime claro decime le digo decime decime dónde puedo ir que sea de izquierda a que colaboren con esa gente que vienes con unha manatriz adelante. É que abriche des mil debates, <risa> o que quere dicir que un pouco nos vamos ter que ver outra vez. A ver, para vivir... Désame unha coletilla, porque cando falamos sempre Coletilla dos... porque quería convidar a, a Gustavo a que nos recitara, e logo o coro da Escola do muiño que temos aquí, eh? aquí temos os... Empezamos cantar. a cantar, ven. Pero no non, non, a mí me gustaría moito escutar, pero Mira, unha coletilla, sempre que falamos da pretensión da república ideal, hoxe non sei por que non mencionamos que ten que ser laica. Sí, é probablemente que... o, caso, o, o caso español especialmente espeluznante a conectividade entre a religión, bueno, a iglesia católica e as institucións. É outro elemento que hai que incorporar, que nas revolucións anteriores non se falaba, é o tema ecolóxico o planeta é un, e ten que estar incluído o ese mismo eh, sí, sí. sobre o tema es que a a, digamos, sobre o tema el de, el de tema religión de mujer, que, que podíamos abrir a lá onde chegar o Estado non chegan as subvencios le traigo é un debate moi grande que podemos abrir en calquera momento Compañeiro Gustavo pido disculpas por el gache <ríe> Bueno. Grándola, Vila Morena Grándola, Vila Morena Terra da fraternidade O pobo é que máis ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O pobo é que máis ordena Terra da fraternidade Grándola, Vila Morena En cada esquina un amigo. En cada rostro igualdade. Grándola, vila morena. Terra de fraternidade, Terra de fraternidade. Grándola, vila morena. En cada rostro igualdad. O povo é que máis ordena. Asom túma a siñeira que xa no saba... No, que xa no sabía a idade. Jureiter por compañeira, Grándola, a túa vontade, Grándola, a túa vontade, Jureitar, por compañeira, A sombra, duma, a siñeira, Que xa nos guía a idade. Pois pues eso, abril, abril, o Abril Muy antifascista, bien. O Abril anticolonialista, O Abril antiimperialista, O Abril socializador de ensino sanidade, O Abril da dignidade persoal abril necesario, 25 de abril sempre que vos parece coro se si cantamos todos o... No, o que o que viñemos, non? Pues, ven, venimos a lá se si queredes o cantamos incluso coseca ven ahí sí prendo la vila morena perda a eternidade o como que mais ordena dentro de ti dentro de ti a o como que mais Da esquina un amigo en cada rosto de igualdade Grandola Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Grandola Vila Morena Em cada rosto de maldade O povo é quem mais ordena A sombra do mar sinheira não Salí a idade Jurei-te por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei-te por C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.